ні змін, ні розвитку, лишившись тільки лінгвістичними пам'ятками перейданої сивої давнини. Змінюється і наша українська мова. Ніхто не скаже тепер на салют яса, як колись за козаччини із 12 штук гармат гримали, ясово здавали, історична пісня. Протягом кількох десятиріч майже зникло слово комірне. І хіба тільки старі люди тепер знають, що це означає плату за квартиру? Чиста загибель тепереньки чоловікові. Заробити нема де. Землі зроду не було. Комірне плати, кругом злидні, а їсти мусиш, Коцюбинський. Нове покоління знає переважно слово квартплата. А хіба не зазнає відповідних змін і близька до нашої мови російська? Безперечно зазнає. Хто каже тепер у Росії замість «свобода» – «вольность», яке не було в сучасній російській мові іншого значеннєвого відтінку, ніж за Пушкіна, що вживав цього слова тільки в розумінні свободи. И знамя вольности кровавой я подымаю на Петра. Не скажуть сучасною російською литературной мовою Печи пироги, як писав Байкар Крылов. Беда, коли пироги начнёт печи сапожник, а тільки печь пироги. Лайливе тепер російське сволочь означало за часів царя Петра I те, що нині росіяни звуть свободной командой. Навали і втеча військ Наполеона породили в російській мові слово «шерамижнічать» – канючити, випрошувати, старцювати. І «шерамижнік» – канюка, прошак, старець, що виникли від «шереамі», дорогі друже, постійного звертання по їжу голодних наполеонівських вояків. Таке широко вживане в сучасній російській мові слово, як «стушиваться», «знітитися», «зніяковіти», виявляється, є зовсім молоде. Воно прожило стільки в XIX столітті. Такі українські слова, як «мрія» або «годинник», теж молоді, їм нема ще і ста років. Вони увійшли до усної мови з художньої літератури – яка, відповідаючи на вимоги часу, створила їх на ґрунті наявних, уже в народній мові, слів «мріятися» і «година». Цікаво відзначити, що коли з'явилося в нашій мові слово «годинник» із відповідним розрізненням «стінний» або «кишеньковий», стало зникати давнє слово дзигарі, яке теж позначало «годинник», але не «кишеньковий», яких раніше взагалі не було а стіни чи на вежі. А так, як і все живе на світі, змінюється і мова живого народу. Якщо порівняти кілька мов, між котрими лежить не тільки просторова відстань, а й певний історичний період, ми побачимо дивне явище. Різні мови мають дуже схожі слова. Чи не є подібним українське слово «мати» Не тільки до російського «мать», а й до німецького «мутер» чи французького «мере». Безперечно є, бо навіть виявляє схожість із латинських «матер», із старогрецьких «метер» і староіндійських «мата». Або візьмімо слово «брат» і порівняємо з німецьким «брудер», латинським «фратер» і староіндійським «брата». Знову падає в очі подібність між ними. Чи ці слова випадково заблукали до нашої мови з давніх часів і далеких місць? Чи є в цьому явищі якась закономірність, зумовлена певними причинами? Неважко здогадатися, що схожість цих і багатьох інших слів надто тих, які найперше виникли в ужитку людей, наприклад, назви близької рідні, продуктів харчування та інше, свідчить про спорідненість мову. Про те, що індоєвропейські мови якоюсь мірою є сестри між собою. Дарма, що початки їхньої родинної близькості